mtazamaji wa Star TV karibu katika chaneli yetu tunakuletea historia mbalimbali mbali. na hii leo nakuletea historia ya hifadhi ya taifa ya Gombe inayopatikana nchini Tanzania hifadhi ya taifa ya Gombe ni miongoni mwa hifadhi kongwe nchini Tanzania iliyo vivutio mbalimbali vinavyobeba umaarufu wake Licha ya uwepo wa hifadhi nyingine kama Mahale na Mto Ugala zenye wanyama jamii ya sokwe lakini bado hifadhi ya taifa ya gombe imezidi kushika hatamu kwa muda mrefu kutokana na upekee wa sokwe wanaopatikana katika hifadhi hiyo hifadhi ya gombe ina ukubwa wa kilomita za mraba na mbili na inapatikana katika mkoa wa Kigoma magharibi mwa Tanzania Hukuikiwa ikiwa ni sehemu ya milima iliyo misitu minene inayotengeneza ekolojia nzuri katika hifadhi hii. Hifadhi hii inapatikana kando kando ya Ziwa Tanganyika na uwepo wa ziwa hili umesaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza hadhi ya hifadhi ya Gombe ambapo licha ya watalii kufurahia maajabu ya sokwe wanaopatikana katika hifadhi hii, mtalii anaweza pia kufanya utalii kuanzia ya boti yani bouting safari. Hifadhi ya Taifa ya gombe ilianzishwa mnamo mwaka 1943 kama pori tengefu, yani game reserve na mwaka 1964 iliparishwa hadhi na kuwa hifadhi ya taifa. Hifadhi hii imejipatia umaarufu mkubwa duniani kutokana na uwepo wa wanyama aina ya sokwe, yani chipanzii Wanaofanya hifadhi hii kujulikana kote ulimwenguni na kuwa kitovu cha utalii na kupelekea kuona mchango mkubwa katika pato la taifa kwa kipindi kirefu Uhifadhi wa sokwe hawa katika ifadhi ya gombe umekuwa na mchango mkubwa hasa kwa kutoa fursa mbalimbali za kufanya tafiti ambapo watafiti kutoka pande zote za dunia hufika katika ifadhi hii ya gombe katika kutekeleza majukumu yao ya kiutafiti hasa kuhusu sokwe na maisha yao Dr. Johnny Godali ni miongoni mwa watafiti kutoka ugaibuni waliosafiri na kufika katika eneo hili mnamo mwaka 1960 na, na kuanza kufanya utafiti wao sokwe. Katika mktadha huo, tafiti hizo zimekuwa msaada mkubwa kwa serikali yetu hasa katika kutatua changamoto zinazowahatarisha maisha ya sokwe pamoja na kutoa njia bora za utunzaji wa sokwe ili wasitoweke. Wanyama wengine wanapatikana katika hifadhi hii ni pamoja na kima, wenye mkia mekundu na kima wa brown. Wanyama jamii ya paka kama vile chui na simba hawapo katika hifadhi hii na hivyo kuifanya kuwa salama kwa safari za miguu. Wakati mzuri wa kutembelea hifadhi hii ni wakati wa kiangazi, yani mwezi Julai hadi Oktoba, kwa sababu sokwe hawapendi kutembea nyakati za mvua. Chombo cha usafiri kitumikacho kwenda katika hifadhi ya Gombe ni mashua. Unaweza kwenda katika ifadhi hii kwa ndege za abiria au ndege za kukodi kutokea Dar es Salaam hadi Kigoma mjini na baadaye kwa boti hadi makao makuu ya ifadhi. Kadhalika kuna huduma za treni kutoka Mwanza na Dar es Salaam pamoja na barabara kutoka Mwanza, Mbeya na Dar es Salaam. Sehemu za malazi katika ifadhi hii ni pamoja na hosteli kambi za mahema, nyumba za wageni na maeneo kadhaa ya kupiga kambi. Aidha wageni wanaweza kupata malazi mjini Kidoma. Tuangazie upekee na maajabu ya sokwe wa hifadhi ya Gombe. Sokwe wa hifadhi ya Gombe wamekuwa na wasifu ambao umetofautisha hifadhi hii na hifadhi nyingine hapa Tanzania. Mbali taarifa za wanyama jamii ya sokwe zimewahi kuchapishwa na kituo cha redio cha nchini Ujerumani yani DW kupitia idhaa ya Kiswahili katika masuala ya jamii mnamo tarehe 12 mwezi wa 8, 12 na 2014 ikimuelezea mwanasayansi na mtafiti aliyefika katika hifadhi ya Gombe Dr Jenny Godale kutoka Uingereza na haya ni miongoni mwa maajabu ya sokwe hawa Sokwe hawa wa Gombe ndio sokwe pekee nchini Tanzania kufanyiwa utafiti kwa muda mrefu. Viumbe hawa wamefanyiwa utafiti takriban miongo mitano katika ufuatiliaji mienendo ya maisha yao. Lakini pia hufanyiwa ufuatiliaji kila siku na hii ni pekee katika hifadhi ya gombe ambapo ufuatiliaji huo umesaidia kujua mahali sokwe walipo, katika hifadhi na shughuli wanazozifanya. Lakini pia uwezekano wa kuwaona sokwe katika hifadhi ya gombe ni mkubwa ukilinganisha na hifadhi nyingine hawaonekani kirahisi na hii ni kutokana na ufuatiliaji mzuri sokwe hawa huishi katika mazingira yao ya asili na juhudi za utunzaji wa mazingira katika hifadhi ya gombe. imeshika kasi na hivyo kuwafanya sokwe hawa waishi katika ekolojia asilia ambayo haijaharibiwa na shughuli za kibinadamu wengine wengi walipotembelea katika hifadhi ya gombe. huwa na shaku kubwa ya kuwaona sokwe lakini katika kuhakikisha uhifadhi bora wa viumbe hawa ni pamoja na usalama wao wageni hutakiwa kufuata taratibu zifuatazo. Mtalii hutakiwa kuwa umbali wa angalau mita kutoka aliposokwe ili kuepusha na magonjwa mfano magonjwa ya mafua na kadhalika. Lakini mtalii anatakiwa kuvaa barakoa inayoziba mdomo na pua wakati anapomtazama sokwe hasa anapokohoa na kupiga chafya. Lakini mtalii hutakiwi kula na kunywa chochote unapomtazama sokwe. Pia unatakiwa kutembea na vitu vyako na weka vitu vyako sehemu ambayo sokwe hawezi kufikia. Lakini pia umri unaoruhusiwa kwa utalii wa sokwe ni kuanzia miaka 12. Wakati wa kupiga picha usitumie kamera inotoa mwanga ama flash. Lakini sokwe anapokukaribia hutaiki kukimbia wala kupiga kelele unashauriwa kurudi nyuma taratibu na hii inamjengea mgeni uwezo wa kutengeneza urafiki na sokwe Hifadhi ya Taifa ya gombe inazidi kuingia katika kumbukumbu kumbu ya dunia kutokana na uwezo wa wanyama wengine na kumpa nafasi mtalii kuwaona wanyama wengine zaidi kama vile jamii ya mbega wekundu, nyani tumbili na karasinga ama kima wanyama hawa wote huongeza shauku ya kila mtalii kutamani kusalia katika hifadhi ya taifa ya gombe. akifurahia mandhari safi na upepo mzuri unaovuma kutoka ziwa Tanganyika licha ya umuhimu wa uwepo wa wanyama jamii ya sokwe katika hifadhi ya gombe. wanyama hawa wamekuwa kikumbwa na changamoto za kiusalama hasa zinazohusiana na shughuli za kibinadamu kama vile uwindaji kuongezeka kwa watu na makazi pamoja na shughuli za ukataji mkaa na hivyo shughuli hizo zimekuwa zikiathiri makazi ya sokwe hawa hata hivyo kutoweka kwa sokwe kumekuwa kukihusianishwa na kuongezeka kwa mabadiliko ya tabia nchi kutokana kupotea kwa misitu kupitia historia hii napenda kushauri jamii ya kitanzania kuchukulia suala la uhifadhi wa sokwe kwa upekee wake kutokana na kuwa wanapatikana kwa uchache duniani ukilinganisha na wanyama wengine kama vile tembo simba nyati swala na wengine wengi historia hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safi. Ongela sana mzee kwa kufika katika haya. Unajisikiaje hapo ulipo mzee? Hongera sana ujumbe kwa vijana wanaoshindwa kufika hapa mzee. Haya haya maporomoko makubwa kuliko maporomoko yote katika eneo letu. Ongela sana. Unaitwa una Mzenani nzee. <tos> Ongela sana sana sana. sana <tos> Karibu sana nzee. <tos>